Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alaihi wa syukrulahu ala tawfiqihi wa imtinanihi wa syar'a illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman ta wa li sya'ni anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu da'ir ridwani. Allahumma alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa iwani. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang masih berkenakan kita untuk bisa mengagungkannya, untuk sujud padanya dan bisa sholat isya berjamaah. Semoga sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Salam dan salam tercurahkan selalu kepada jenjungan kita Nabi Muhammad SAW, juga kepada keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Pembahasan kita pada kesempatan malam hari ini adalah tentang keikhlasan dan bagaimana kita berjihad, berjuang. Melawan penyakit yang sangat berbahaya Yaitu penyakit ria Masalah ikhlas Secara teori Saya rasa kita semua sudah tahu Karena ikhlas Semua orang mengerti namanya ikhlas Iaitu murnikan ibadah niatnya Hanya mencari ridha Allah subhanahu wa ta'ala Ini adalah Pembahasan akhidah yang sangat mendasar Setiap kita tahu bahwasanya Amalan sebesar apapun Sehebat apapun, seletih apapun Sebanyak apapun biayanya kalau ternyata tidak ikhlas maka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Kita semua sangat mengerti akan hal ini. Tetapi ternyata kenyataannya ini adalah perkara yang secara teori kita mengerti namun terkadang praktiknya sangat sulit. Praktiknya sangat sulit. Betapa banyak penyakit-penyakit yang menginap di hati kita. Oleh karenanya kesulitan ini juga dirasakan oleh para ulama-ulama terdahulu seperti ulama sekelas Sufyan al tsauri rahimahullahu taala. Beliau berkata Man alajtu syai'an ashadda alayya min niyyati bi annaha tataqallabu alayya. Aku tidak pernah menghadapi sesuatu yang sangat berat seperti menghadapi niatku. Kenapa benar niatku berubah-ubah? Ini kita rasakan bahwa niat kita terkadang kita merasa ikhlas, terkadang kita mencari pujian, terkadang kita mencari sanjungan, terkadang ria, terkadang ujub bangga dengan amalan kita, terkadang ikhlas kembali, terkadang ria lagi. Berubah-ubah niat kita. Ya, dan semua gerakan hati kita tentunya diketahui oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan dicatat oleh orang malaikat. Malaikat ini adalah salah satu dari ilmu yang secara teori kita semua sudah mengetahui. Namun prakteknya susah. Maka kita harus sering saling mewasiatkan, saling menasihati untuk ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena ketahuilah ikhlas adalah puncak dari kebahagiaan. Orang kalau sudah ikhlas, karena Allah Subhanahu Wa Taala, amalannya karena Allah Subhanahu Wa Taala, maka akan timbul banyak sekali amalan-amalan yang lain, amalan-amalan hati yang lain. Dia akan tulus ya. Kemudian dia akan tidak mudah hasad. Sudah dia ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tidak hasad kepada orang lain. yang Mungkin lebih berhasil daripada dia, Yang mungkin pengikutnya mungkin lebih banyak, Yang mungkin dia ya, manajemennya lebih bagus. Ya, dia tidak akan hasad dan dia tidak akan dendam, dia tidak akan dengki ya. Sehingga banyak ya penyakit-penyakit hati yang bisa dia bersihkan. Ya, kenapa? Karena dia ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia mudah untuk memaafkan. Kenapa? Karena dia ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tadi saya katakan ikhlas adalah puncak kebahagiaan. Karena orang-orang yang soleh berusaha meraih keikhlasan dan berusaha menjaga keikhlasan. Karena mereka tahu, ya ikhlas adalah puncak kebahagiaan seorang dimana seorang hanya memperhatikan bagaimana penilaian Allah terhadap dirinya. Dia tidak memperdulikan penilaian orang lain. Dia tidak pedulikan sanjungan orang lain. Dia tidak memperdulikan penghargaan orang lain. Dia inginkan adalah sanjungan Allah, penghargaan Allah terhadap amal yang dia lakukan. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan terkadang, karena ketidakikhlasan, timbul banyak permasalahan. Ya, persaingan di antara, misalnya, ya, kelompok dengan kelompok, antara hizib dengan hizib. Ya. Antara parti dengan parti, antara dai dengan dai, antara masjid dengan masjid, antara panitia pengajian dengan panitia pengajian. Masalahnya ternyata gara-gara ada tendensi duniawi, tidak ikhlas, tidak tulus. Ya. Oleh karenanya, ya, Syekhulislam Muqayyimiyahalham Allah dalam majhud kata mengatakan bagaimana orang-orang halal kitab dahulu, mereka bercerai bercelai padahal mereka punya ilmu. Dan mereka bercerai berai tersebut setelah datang ilmu kepada mereka. Kata Allah, kata Allah Subhanahu Wataala, وَمَا تَفَرَّقُوا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْإِلْمُ بَعْيَامْبَيِنَهُمْ Tidaklah mereka tercerai berai kecuali setelah datang ilmu kepada mereka. Apa yang menyebabkan mereka tercerai berai bagi yang bayinahum? Karena hasad diantara mereka, karena kibir. karena perselongan diantara mereka, sebagaimana penafsiran dari Ibnu Umar di al beliau berkata, al doubt artinya hasad dan kibir. dengki dan sombong. Ini yang buat mereka akhirnya tercerai-berai padahal ya telah datang ilmu kepada mereka. Sehingga ya terkadang ya, timbul permasalahan, masalah khilafiyah di antara kaum muslimin. Ini disebut oleh Syekh Muslimul Taimiyah bahwasanya para ulama, para sahabat mereka khilaf dalam masalah-masalah khilafiyah dan tidak terjadi perpecahan di antara mereka. Kenapa sebabnya? Karena khilaf tersebut dibangun dengan keikhlasan murni masalah ilmiah, tidak ada tendensi-tendensi duniawi. Tetapi kalau tak kalah terjadi permasalahan khilafiyah Dan permasalahan tersebut Dibangun di atas hasad Dibangun di atas demki Dibangun di atas kesombongan kibur Maka pasti akan terjadi perpecahan, Sebagaimana yang terjadi pada ahlul kita ya. Karenanya kita bagaimana Para ulama dahulu Mereka banyak khilaf di antara mereka Dalam masalah-masalah ilmiah Namun hati mereka saling menyayangi Saling menunggu di antara mereka Saling mendukung di antara mereka Kenapa? Karena keikhlasan yang ada pada hati-hati mereka dan kita jangan pernah merasa bahawa saya sudah ikhlas, saya sudah hebat, saya sudah sampai pada taraf keikhlasan. Mungkin anda pernah ikhlas, tapi untuk mempertahankan ikhlas terus-menerus itu bukan perkara mudah. Para sahabat, Allah sebutkan bagaimana mereka pernah terjerumus dalam kesalahan. Para sahabat radiyallahu anhu ya gara-gara masuk ke duniaan dalam mati mereka belakangan. Allah abadikan dalam Al-Quran, dalam surat Al-Imran. Kata Allah subhanahu wa ta'ala. Laqad saadaa aqoomu Allahu wa wa'dahu ittaqsunahu biibni hatta idza qashimtum wa tanaza'tum fil amr wa asaytum mim ba'di ma araakum matrukun minkum mayuridu dunya wa minkum mayuridu al-akhirah thumma sarafakum anhum yaqdirakum wala qadaa'a ankum bercerita tentang kekalahan kaum muslimin dalam perang itu kata Allah subhanahu wa sungguh Allah ta'ala menepati janjinya kepada kalian Ya, Istihusulah hamba ini. Terkialah kalian mengalahkan kaum musyrikin di awal peperangan. Di awal peperangan kaum musyrikin, para sahabat menang 700 lawan 3000, namun mereka pecah kaca dan mereka kabur. Kemudian kata Allah Subhanahu Wa Taala, hatta idah pasir itu, fil amr sampai akhirnya kalian lemah dan kalian berselisih dalam dalam permasalahan. Ya. Wa aso itu mimba di ma'aropun atau dan kalian pun bermaksiat secara Allah peradaban apa yang kalian cintai. Apa sebabnya terjadi perselisihan kata Allah min kum majudul wa min kum majudul di antara kalian ada yang mencari dunia di antara kalian ada yang mencari akhir waktu turun ayat ini kata ibnu Masud radi Allah tabarakallah dan dia adalah radi Allah seorang sahabat senior dia berkata ma kuntu azmu an ahd min ashabul Nabi sallallahu alaihi wasallam majudul dunia hatta naza'afina ma naza'la yom al huldin min kum wa min kum majudul kata ibnu Masud saya tidak menyangka dan tidak pernah terbetik dalam hatiku ada seorang sahabat Nabi ingin dunia. Tidak terbetik dalam hati Ibnu Mas'ud. Kenapa? Karena melihat bagaimana perjuangan para sahabat. Bagaimana mereka mengorbankan jiwa, raga mereka, harta mereka demi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mereka berjihad. 700 orang siap untuk melawan 3000 orang. Ini bukan tidak diragukan lagi akan keikhlasan mereka. Sehingga kata Ibnu Mas'ud tidak terbetik dalam hatiku ada seorang sahabat yang ingin dunia. Sampai turun ayat Allah Subhanahu wa taala tentang kami pada waktu Perang Uhud. Minkum mayoridul dunia, wainkum mayoridul akhir. Di antara kalian ada yang ingin dunia, di antara kalian ada yang ingin akhir. Barulah ibnu Masud tersadarkan ternyata di tengah perjalanan, bisa jadi seorang niatnya berubah. Ya. Sehingga menyebabkan kaum muslimin kalang terkalah kala itu. Namun kata Allah swt, wala pada apa ankum, sungguhnya Allah telah memaafkan kalian. Jadi kalau ada orang orang syiin, misalnya menjelaskan sahabat lihat sahabat saja pernah salah, sahabat bermaksiat, sahabat ingin dunia. Gara-gara cari dunia akhirnya kalah Kita bilang, iya, itu benar Tetapi Allah sudah maafkan Kata Allah, walau ada apa Ampun, kenapa ente, ya, Pusing, Allah saja yang dimaksiatnya Sudah apa, memaafkan Allah mentakbirkan, mereka berbuat kesalahan Sebagai pelajaran bagi kita Bahwasanya perjalanan ikhlas tidak mudah Tidak ada yang meragukan para sahabat Di awal peperan, mereka ikhlas dan mereka tulus Ternyata ketika dibuka dunia yang dilihatkan mereka Ada di antara mereka yang goyang niatnya Maka saya katakan Sebagian kita Mungkin di awal perjalanan dakwah Di awal perjalanan jadi panitia pengajian Di awal perjalanan mendirikan suatu kelompok Suatu yayasan misalnya Ikhlas dengan Allah Subhanahu Wa Taala, Benar-benar mengorbankan harta Benar-benar mengorbankan waktu Namun tak kalah mulai berjalan Mulai berkembang Mulai ada dunia yang dilihat Maka cek lagi hati kita Cek lagi hati hati kita Jangan sampai hati kita berubah Jangan sampai hati kita berubah gara-gara dunia Oleh ya, kerana banyak permasalahan Persilisihan Permasalahannya bukan masalah agama, tapi masalah niat. Masalah kurangnya ikhlas sehingga timbul perselisihan di antara para pegiat-pegiat dakwah. Oleh katanya, kita dalam bertkalumbus ikhlas. Saya ingin menyampaikan, ikhlas bukan hanya Solat, bukan hanya haji, bukan hanya umrah. Bahkan ikhlas dalam dakwah itu sangat penting. Ikhlas dalam dakwah sangat penting. Oleh katanya, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala dalam kitabnya Tauhid, maka menjelaskan firman Allah Subhanahu taala Ya, kul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa manit tabi'ani wa subhanallahi wa ana minal mushikin katakanlah ini adalah jalanku aku menyeru kepada Allah ya, kata Syekh Muhammad al Abdullah bin Allah ini tanbih peringatan untuk ikhlas wa fi hadza tanbih ila ini ada peringatan untuk ikhlas karena Allah berkata ad'u aku menyeru kepada Allah subhanahu wa ta'ala kenapa kata beliau di anna kathiran minal nas wa in kanu ilal haq wa in kana ila al-haqq fa huwa yad'u ila nafsihi kata syekh Muhammad bin Abdullah taala dia berkata kenapa karena banyak dari manusia meskipun mereka menyuruh kepada kebenaran tapi bersama mereka menyuruh kebenaran mereka juga menyuruh kepada diri mereka maksudnya ada sebagian dari yang mereka berdakwah benar yang mereka sampaikan tauhid sunnah mereka membantah kesyirikan, bantah-bantah. Tetapi beserta dengan usul mereka juga menyuruh pada diri mereka sendiri. Maunya orang hanya ngaji kepada mereka sendiri. Maunya jangan dengar dari yang lain. Maunya hanya sejadian yang benar. Ya. Kalau maunya jadi nomor satu kan. Makin namanya menyuruh kepada diri sendiri. Meskipun dohirnya dia menyuruh kepada kebenaran. Maka ingat, ketika kita berdakwah, kita bukan berdakwah kepada yayasan. Kita bukan berdakwah kepada golongan. Kita bukan berdakwah kepada sekolah. Kita bukan berdakwah kepada masjid. Kita bukan berdakwah apalagi kepada diri sendiri. Tapi kita berdakwah kepada Allah Subhanahu SWT. Akibatnya ketika seorang tidak menyeru kepada Allah. Tapi menyeru, tidak ikhlas. Dia menyeru kepada yayasan, kepada kelompok, kepada partai tertentu, pada ini. Sehingga, ketika ada orang yang menyelisihi dia, tidak sesuai dengan kelompok dia, tidak sesuai dengan partai dia, tidak sesuai dengan masjid dia, maka dijadikan musuh dia. Siapa yang dalam kelompoknya, dia teman, siapa yang di luar kelompoknya jadi apa? musuh. Ini tanda bahwasanya dia tidak berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi berdakwah kepada dirinya, kepada diri hasannya, atau kelompoknya, atau partainya. Wallahi taala. Jadi ini sekedar pengklimah ya, pembahasan tentang ikhlas, saya ingin ingatkan bahwasanya ikhlas bukan cuma masalah ya. Uh, haji, umrah, ya, sholat tetapi sedekah demikian juga uh, masalah dakwah juga butuh keikhlasan ini menyangkut ustadznya menyangkut panitianya, ini juga semuanya butuh keikhlasan so, sekarang kita bahas tentang ikhlas ikhlas dalam bahasa Arab diambil dari madah kholusah itu lam dan sod yang dalam bahasa Arab artinya adalah murni, dalam bahasa Arab artinya murni, adapun ahlasah yuklisu ikhlasan artinya memurnikan dan ini Allah sebutkan dalam banyak ayat dalam Al-Qur'an, kalimat faulu sahib. Dan kita mencoba menyebutkan sebagian dari ayat tersebut untuk menjelaskan makna ikhlas. Contohnya Allah Subhanahu wa taala berfirman ya, tentang Nabi Musa alaihi salam, "Wa fil kitab Musa, innahu kana mukhlasan wa kana rasulannabiy." Dan sebutkanlah tentang kisah Nabi Musa. Sungguhnya dia adalah seorang hamba yang mukhlasun. Mukhlisan artinya hamba yang terpilih. Kenapa dia terpilih dalam keraa yang lain? Mukhlisan, karena dia ikhlas. Karena dia memurnikan ibadahnya kepada Allah maka dia pun dipilih oleh Allah. Nabi Musa alaihissalam. Bagaimana Rasul dan Nabi? Dia adalah seorang Rasul dan juga seorang Nabi. Demikian juga Allah Subhanahuwataala menyebutkan tentang Nabi Yusuf Syekh ya. Ali Shalim. Kata Allah Subhanahuwataala. Kata lagi anhu su awal fāṣṣah. Inna hu min ibadīna mukhlasīn. Demikianlah kami memalingkan Yusuf Alaihissalam dari perbuatan buruk dan perbuatan kecil dari persidangan, Kenapa kata Allah? Yusuf diselamatkan. Inna hu min ibadīna mukhlasīn. Karena dia dari hamba-hambaku yang terpilih dalam kiroah yang lain. Inna hu min ibadīna mukhlisīn dengan mengkhasrkan huruf lam. Sungguhnya dia adalah mas hamba-hamba kami yang ikhlas sehingga diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, makna ikhlas murni. Contohnya Allah berfirman, Alalillahi lillahi ad-dinul khalis." Ketahuilah, hanya bagi Allah agama yang murni. Agama yang tidak murni, tercampur dengan kesyirikan tidak diterima oleh Allah. Allah hanya menerima agama yang murni. Allah mengatakan "dinul khalis" agama yang murni. Contohnya di dalam Al-Qur'an, Allah sebutkan tentang saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya, "Falamastai'asu minhu khalasun najiya." Atkala saudara-saudara Nabi Yusuf Berusaha merayu Yusuf agar menyerahkan Bin Yamin, ternyata Nabi Yusuf Tidak mau, mereka tidak tahu itu adalah Yusuf Mereka menyangka telah uh, pembesar Di negeri Mesir, atkala mereka putus asa Dari merayu Yusuf, kholasu najiyah Mereka pun berkumpul Lalu mereka berbisik-bisik di antara mereka Kata Allah, kholasu, ingat ada Khaw, ada Lam, ada Soh, kholasu Artinya mereka rapat secara pribadi Tidak ada orang lain ikut campur Murni, hanya mereka sendiri yang rapat Maka Allah menggunakan kalimat nama Kualasum, artinya murni. Contohnya, Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan tentang salah satu hukum yang merupakan kekhususan Nabi SAW dalam pernikahan. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, Wamraatan mu'minatan in wahhabat nafsalin Nabi in aradan Nabi ayat yang ke-44. Kualiasat akan mendunia murni. Kata Allah, kalau ada seorang wanita mukminah yang menghadiahkan, menghibahkan dirinya kepada Nabi dan Nabi ingin menikahinya, maka silakan, silakan terima hadiah tersebut. Namun kata Allah S.W.T. <Sessizukat> "Murni hanya untuk kahwin Muhammad orang lain tidak boleh kahwin yang lain tidak boleh." Ayat ini dijadikan diri oleh pak ulama. Kalau ada wanita menghadiahkan dirinya untuk Nabi maka Nabi boleh menikahinya tanpa mahar, tidak jadi masalah. Adapun selain Nabi S.W.T. maka harus pakai mahar, hukumnya wajib, tidak boleh nikah tanpa mahar. Adapun Nabi boleh menikah tanpa mahar dan Nabi memiliki kekhususan dalam pernikahan dalam banyak hal. Di antaranya Nabi boleh menikah lebih dari empat wanita. Adapun para sahabat, kaum minit yang lain tidak boleh lebih dari empat. Makanya waktu sebagian sahabat masuk Islam, ada di antara mereka punya istri lebih dari empat. Ada yang lima, ada yang enam, ada yang sembilan, ada yang berapa. Maka Nabi suruh ceraikan. Suruh pilih cuma berapa? Empat. Menunjukkan bahwasannya. Lebih dari empat hanyalah kehususan Nabi SAW. Di antaranya Nabi boleh menikah tanpa wali, tanpa saksi, tanpa maha. Sebagaimana Nabi SAW menikah dengan Zainab tatkala Zainab dinikahkan oleh Zaid bin Harithah Allah sebutkan dalam Al-Qur'an ya qalamna qadha minha Zaidul Batra zawajnakaha tatkala Zaid radhiyallahu anhu sudah selesai kemudian menceraikan istrinya sudah selesai keperluannya dengan istrinya zawajnakaha kami pun nikahkan engkau hai Muhammad dengan Zainab maka Zainab dinikahkan oleh Allah langsung dari atas langit yang tujuh tanpa walid, tanpa saksi tanpa mahar oleh kerana Zainab sering membanggakan hal ini kepada istri-istri Nabi yang lain, kata Zainab, zawaajah kunna ahali kunna wazawajaniyallahu min pauqisabah as-samawat. Kalian dinikahkan oleh wali wali kalian, adapun aku dinikahkan oleh Allah yang berada di atas langit yang ketujuh, tanpa mahar, tanpa apa, tanpa saksi, tanpa wali. Kalau antum, enggak sah. Ya. Enak aja ni, cuma kita bismillah. Jadi hanya Nabi, Allah mengatakan khalis satan laka, in ini murni untuk muka wahim Muhammad. Ini kita pahami murni untuk Nabi, berarti yang lain enggak boleh. Sahih Bukhari disebutkan, ada seorang wanita imra'atan mu'minah, wahabat dafsa Nabi, datang kepada Nabi, menyerahkan diri, ingin dinikahi. Maka Nabi tidak, rasada, sawada, sawada, rasulullah SAW melihat wanita tersebut, rasulullah SAW lagi tidak ingin nikah. Maka Rasulullah SAW diam saja, mau diusir bagaimana, mau ditolak bagaimana, Rasulullah SAW diam saja. Sampai ada sahabat yang mengatakan, ya Rasulullah kalau anda enggak mau buat saya saja Rasulullah Zawijniha, zawijniha. Kata Rasulullah, ya Rasulullah, nikahkan dia buat saya Kalau anda tidak berminat, buat saya saja Saya berminat Akhirnya Rasulullah SAW Nikahkan, kata Rasulullah SAW Irtemis walau khauta man minatina Harus pakai mahar kalau mahu Kalau saya tidak perlu mahar Ini khali sultan laka Hanya murid untuk nabi Kata Nabi carilah mahar, meskipun hanya Sebuah cincin besi, maka dia cari kata dia enggak ada Rasulullah Cincin besi untuk jadi mahar, tidak ada, ada, cincin emas? Besi aja di sini besi tidak ada untuk mahar. Akhirnya kata Rasulullah Sallam, apa yang kau punya? Saya punya sarung yang asli, sarung saya pakai. Terus kalau jadi mahar, jadi ya dia pakai terus saya tidak pakai sarung. <laughs> Rasulullah Sallam, gimana mau jadi mahar? Kalau tidak dia tidak pakai sarung, kalau dia pakai dia ya terus saya pakai. Akhirnya dia tidak punya apa-apa, mau nikah tapi tidak ada modal. Akhirnya Rasulullah Salam mengatakan, 'Kau punya hafalan Quran ada, saya hafal surat ini, surat ini, surat ini. Apa aku hafal? Hafal', kata dia iya. Maka Rasulullah Salam mengatakan, 'Zawaj bima keh, bimamah kamilah Quran'. Saya ini akan kau dengan wanita ini dengan hafalan Quranmu. Artinya, yaitu dari biaya engkau mengajarkan al-Quran kepada wanita ini. Biaya itulah kata para ulama, karena mahar harus punya nilai, harus punya nilai. Biaya mengajar itulah yang menjadi mahar bagi wanita. Wanita ini. Maka perlu saya ingatkan, bukanlah sunnah seorang menikah dengan hafalan Quran. Itu bukan sunnah. Ya. Kata Rasulullah SAW, selalu cari dulu cincin besi. Kalau enggak ada mahar yang, kalau enggak punya baru biaya pengajaran al, al Quran. Karena ada salah paham. Katanya dengan al Quran itu sunnah. Benar tidak sunnah. Ya. Rasulullah SAW majemuk, pakai, pakai emas waktu menikah. Ya. ya. Hadirin dan hadirin harus bersebahanah macam saya. Karena, karena saya pernah ada orang nikah di Jogja, ya, teman saya menikah kemudian maharnya Ayat kursi dan terjemahannya jadi menikah dengan mahar ayat kursi dan terjemahannya dia baca auzubillahi minasyaitanirrajim Allahu la al hayyul qayyum la ta'khudzuhu sinatun wa la nadhmuh um. terjemahannya kemudian Tuhan tidak ada yang dianggap sebagai wali Allah terus wa selesai itu selesai nikah kemudian saya padahal istrinya juga mungkin hafal, hafal ayat kursi ya. terus ngapain kalau hafal kursi semua biaya pengajarannya di mana mesti juga hafal apa? Saya kasih tahu saya bukan tidak kembali sudah sampaikan di media. Terjadi dialog sebentar, akhirnya orang-orang sudah pulang. Diulangi lagi nikahnya dengan mahar yang lain, nikahnya sudah sah, cuma maharnya harus diganti. Akhirnya itu eh, sudah Rp50.000, sama saja murah. Baik, <tuh>, hadirin dan hadirlah Yang Maha Sempurna Taala. Ini contoh, kholisokan artinya murni. Demikian juga Allah sebutkan dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu Wa Taala tentang makna halus kata Allah Subhanahu wa taala wa innalakum fil an'amila ibrah sesungguhnya pada binatang ternak itu ada pelajaran bagi kalian mimma fi butuni, fi butuni, mim bayi farhin wadamin, labanan khalisun sa'ibun lisyaribin kata Allah Subhanahu wa taala sungguh pada binatang ternak tersebut ada pelajaran bagi kalian kami keluarkan dari perutnya susu yang murni labanan khalisun susu yang خالص khalansat susu yang murni yang kami keluarkan di antara kotoran dan darah. Yang mudah untuk diminum oleh orang-orang yang meminumnya. Nah kalau anda ingin mengerti apa makna ikhlas. Lihatlah ayat ini. Ambilah segelas susu. Lihatlah susu tersebut murni. Tidak tercampur dengan satu tetes darah pun. Dan tidak tercampur dengan satu titik kotoran pun. Kalau ada susu tercampur dengan satu tetes darah. Tidak dikatakan susu murni. Kalau ada susu tercampur dengan satu titik kotoran. Tidak dikatakan susu murni. Itulah kemurnian. Itulah keikhlasan. Oleh karenanya seorang terkala ingin ikhlas. Apa makna ikhlas? Ikhlas maknanya Allah terlupa, Allah amal Ya, syahid dan bayar Allah, walaupun mujasi yang siwabu. Kata sebagian syarat yang dimaksud dengan ikhlas, yaitu terkelak kau beramal, kau tidak ingin mencari saksi yang melihatku selain Allah. Yang kau inginkan yang penting Allah sudah lihat sudah selesai. Dan kau tidak berharap pemberi balasan kecuali Allah semata. Yang penting Allah sudah tahu Allah akan kasih balasan. Tiada butuh dari yang lain. Jadi namanya ikhlas. Itu namanya ikhlas. Oleh kerana syi'ar orang-orang yang ikhlas, Allah sebutkan dalam Al-Quran Inna manutu'imukum liwajihillah La nuridu minkum jazara walasyukurah Sungguhnya kami ini memberi makan kepada kalian karena Allah subhanahu wa ta'ala Kami tidak butuh dari kalian Jazara'an, balas budi Walasyukurah, dan terima kasih kami tidak perlu Orang yang dibantu Jangan kurang ajar juga Lihat, ayat ini. ayatnya saya tidak mau terima kasih, Allah bilang tidak perlu terima kasih Bukan begitu, ente yang dikasih bantuan Diperintahkan oleh Nabi La yashkurullah man la yashkurun nasir tidak berterima kasih, tidak bersyukur kepada Allah, orang yang tidak tahu berterima kasih kepada manusia. Yang satunya, Allah yang bersedekah disuruh jangan minta terima kasih, yang disedekahin diajarin oleh Nabi untuk berterima kasih. Oleh karenanya, ya, itu adalah syiar dari ikhlas, la nuridukum jazaan wala syukur, Kami tidak butuh balas budi, kami tidak butuh terima kasih, apalagi pujian dari yang lainnya. Jadi kita terapkan dalam diri kita ini ikhlas para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ya. taala perkara yang sangat berat ya akan tapi ya, bisa diusahakan dan sangat mungkin diusahakan ya. Yang penting seorang berjuang dan minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dianugerahkan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala kalau dia sudah sampai pada tahap ikhlas dia akan bahagia dia akan bahagia kata yang selalu dia pedulikan adalah bagaimana penilaian Allah kepada saya bagaimana saya di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala itu yang selalu dia pikirkan. Dia tidak terlalu pikirkan bagaimana orang lain. Dia tidak peduli. Dan dia pedulikan bagaimana perintah Allah terhadap uh, dirinya. Baik, hadirin dan hadirat yang hadiratul kiramati, oleh Allah Subhanahu Wa ya, Taala, ada beberapa perkara yang perlu kita bahas tentang masalah ikhlas di antaranya. Yang perlu anda tahu bahasanya ikhlas itu sangat berpengaruh tentang besar kecilnya pahala seorang besar kecilnya pahala seorang, boleh, sejati, boleh jadi amalnya sama namun kalau dia ikhlasnya luar biasa maka pahalanya menjadi besar. Kata Ibnu Abdurrahman rahimahullahu taala, "Ruba 'amalin shagir tu'dhimuhu niyyah." Betapa banyak amalan yang kecil jadi besar kerana niat. Wa 'amalin kabir tusghiruhu niyyah. Sebaliknya, betapa banyak amalan yang besar jadi kecil kerana niatnya kurang tulus, ikhlasnya kurang. Ikhlasnya kurang. Oleh karenanya, Ibnu Taimiyah rahimahullahu wa ta'ala mengatakan Bawasannya tatafadalu al-a'mal bima yatafadalu ma fil qulub. Bawasannya amalan itu bertingkat-tingkat sesuai dengan apa yang ada di hati, dari keimanan dan keikhlasan. Makanya kita tidak heran tatkala Rasulullah SAW menyebutkan tentang kisah seorang wanita pezina yang makan oleh Allah Subhanahu gara gara-gara gara-gara minum sebotol anjing. Dalam hadis Abu Hurairah kata Rasulullah, bayi nama kalbun yutifu bi raqiyatin yakulul yaqtulu al-athash idra'atuhu ghayr labayban Israil." Tatkala ada seekor anjing yang kehausan, ya. Dia sangat haus dan hampir-hampir mati karena kehausan. Sementara di hadapan dia ada air. Dia ingin ambil air tersebut, tapi air tersebut disumbur, dia tidak bisa bernafas. Anjing tersebut tidak bisa bernafas, maka dia bermutar. Keselamatan ada di hadapan dia, namun tidak bisa dia raih. Ini menjadikan anjing ini mutar-mutar, mutar-mutar. Tahu-tahu ada seorang wanita bezina dari bani Israel. Kasihan melihat anjing ini. Maka dia pun panazat mukha, kata Nabi, dia pun melepaskan sepatunya. Untuk apa? Untuk mengambil air. Maka dia turun di sumur, dia ambil air, fasakat bu, kemudian dia pun berminum saudara anjing tersebut. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, faghu firalah dihi. Maka gara-gara dia minumkan anjing tersebut, dia dimaafkan oleh Allah Subhanahu Wataala. Kenapa? Bukan karena amalannya. Amalannya banyak orang bisa melakukan, tapi tidak semua orang diampuni oleh Allah Subhanahu Wataala. Tetapi jadi masalah yang ada di hati yang membuat Allah memaafkan dia karena apa yang ada di hatinya. Amal itu hanya sekedar, maksud saya, dia simbolis. Ada nilainya juga, tapi yang paling penting adalah yang ada di, di hati. Makanya Allah Swt berfirman, Lajana la Allah, Luhamuha, Waladima'uka, Walakin jana Luhutakwa mimpum. Tidak akan sampai kepada Allah daging-daging hewan yang dikorbankan itu tidak akan sampai kepada Allah. Darah-darah yang mengalir karena berkorban, karena Allah juga tidak akan sampai kepada Allah. Yang sampai kepada adalah takwa hati. Ya. Percuma seorang menyembelih, misalnya sepuluh ekor sapi tergelar Idul Fitri, Idul Adha, tapi niatnya tidak beres. Karena sapi tersebut tidak akan sampai kepada Allah, dagingnya, darahnya tidak. Yang sampai adalah ketakuan dia. Tetapi lah dia membeli hewan-hewan tersebut itu yang sangat dinilai oleh Allah Subhanahu Wataala. Amal dinilai, tapi yang paling penting adalah masalah masalah hati. Lihat wanita ini dia amalkan oleh Allah karena masalah masalah hatinya, masalah hatinya. Mungkin dia pun tidak terpetik dalam dirinya akan diampuni oleh Allah Subhanahu Wataala. Jadi karena keikhlasan dalam dirinya membuat Allah mengampuni dosa kepadanya. Kenapa? Padahal dia membantu anjing tersebut, ya, tidak ada yang melihat dia. Ini menunjukkan indikasi dia ikhlas. Tidak ada yang melihat dia, maka dia bantu. Yang kedua, dia melakukan pekerjaan yang sulit. Wanita turun ke sumur, ini bukan bergabungan. Bukan ambil air, kemudian berikan kepada anjingnya. Ini butuh orang yang ikhlas, hingga sabar dalam melakukan suatu amalan. Yang ketiga, apa yang bisa diharapkan dari anjing tersebut. Anjing tersebut tidak mungkin setelah diberi minum, kemudian mengatakan jazakilah khairan. Tak ya, mungkin. Dan mungkin mengatakan syukur, anda ada ya. Dia mengatakan sampai ketemu lagi, tidak ada seperti itu. Nah, dia pergi. Ini menunjukkan dia, dia ikhlas. Lihat bagaimana dalam hadis, Rasulullah SAW menyebutnya, ada seorang, laki-laki berjalan di suatu jalan, dia melihat ada tangke dahan, yang mengganggu orang di jalan, dia pindahkan. Gara-gara dia pindahkan, diampuni ya, oleh Allah SWT. Bukan masalah amalannya, amalan itu sebab. Tapi yang Allah lihat adalah hatinya, terkira dia mengamalkan amalan tersebut. Padahal amalan memindahkan jamuan dari jalan itu amalan yang paling rendah dalam cabang-cabang keiman. Kata Nabi Saw, al imanu bid una sebuuna syukba. Alaha kalimatul la ilaha illallah mu adnaha iman taqul ada anit tarikh. Kata Nabi Saw, iman itu 70 sekian cabang. Yang paling tinggi la ilaha illallah, yang paling rendah memindahkan jamuan dari jalan. Ini paling rendah. Ternyata orang tersebut melakukan amalan yang paling rendah. Diampuni oleh Allah. Kenapa masalah? Masalah hati. Mereka ini saya katakan, antum kalau ikhlas luar biasa. Amalan antum akan diperlipat gandakan oleh Allah SWT. Bisa jadi kata Syekh S.A.W. Bisa jadi seorang sholat sama-sama di syaf yang sama. Mungkin bergampingan, berjajaran, Mungkin gaya sholatnya sama. Tapi pahalanya antar langit dan bumi. Yang beda kenapa? Masalah hati, kehusuannya, keikhlasannya, ketulusannya. Maka perhatikan secara hati, ini sangat membantu Anda untuk bisa melalui pahala yang sangat besar. Pertanyaan berikutnya, bagaimana kita bisa ikhlas? Ya. Di antara perkara yang penting agar kita bisa ikhlas, nantinya kita berdoa kepada Allah SWT agar dimudahkan untuk ikhlas. Yang kedua, ya di antara perkara yang sangat penting itu seorang berusaha menyembunyikan amal solehnya seorang berusaha menyembunyikan amal saleh. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man istata'a minkum an yakuna lahu fadhi'un min amalish shalih falyaf'al." Maksudnya siapa di antara kalian yang mampu punya amal saleh yang disembunyikan maka lakukanlah. Ya lakukanlah. Kalau kita ada amal saleh jangan ceritakan. Amal ashal apa saja? sembunyikan jangan ceritakan. Berbakti kepada orang tua amal saleh. Sayang sama istri amal saleh. Bersedekah amal saleh. Salat amal saleh. Puasa amal saleh. Tidak usah ceritakan kepada orang lain Karena kebiasaan kita Kalau kita beramal-masalah kita ingin cerita Kenapa kita mengharap pengakuan Kenapa kita cerita supaya diakui Diakui oleh lawan bicara kita Maka syaitan menggelitik hati kita untuk cerita Akhirnya kita cerita Apakah kalau kita cerita nanti kita ria Jawabannya belum tentu Tetapi paling tidak pahalanya berubah menjadi pahala yang lebih besar Apakah amalan tersembunyi menjadi pahala yang berkurang Pahalanya Apakah ditampakkan dengan syarat ikhlas. Ya. Oleh kan seorang berusaha menyebutkan Amal soleh ya, Benar ada amal soleh Yang lebih baik untuk ditampakkan Karena memang disyariatkan untuk ditampakkan Ada amal soleh seperti itu Contohnya seorang pergi ke masjid Maka ini amal soleh Dan dia tampakkan ya, Dia pergi ke masjid Ada orang tidak menuduh dia macam-macam Ini syia pergi ke masjid Berjalan di rumah menuju masjid Ini syia Kemudian azan misalnya Azan juga harus ditampakkan Kalau orang adanya pelan-pelan Ada yang bangun nanti adanya keras keras supaya orang tahu bang takbir terkala Idul Fitri disuruh keras-keraskan oleh syariat ini syiar ya misalnya la bayta Allahu ala bayt itu terkala haji dan umrah dikeraskan ini syiar ya contohnya wanita berjilbab ya ini syiar ya tampakkan dia berjilbab ya. dan ini amalan-amalan yang disunahkan untuk ditampakkan adapun amal-amal yang lain ya kalau bisa disembunyikan maka itu yang lebih terbaik. Apa kata Allah Subhanahu wa taala, "In tukunni sadaqatuka limahhi wa in wa tutuha lil qara Kata Allah, jika kalian menampakkan sedekah maka itu baik. Namun jika kalian sembunyikan dan kalian berikan kepada fakir kepada kepada miskin, ini lebih baik. Antum langsung kepada orang fakir miskin, ada yang tahu. Langsung antar kepada malaikat, mereka juga bisa menjaga harga diri mereka. Ya. Tidak perlu minta-minta. Antum antar masuk masuk Islam Islam tidak Antum lebih tawaduk karena antum yang anterin. Ya. Maka, Maka ini kata Allah. Bahwa haidul lah. Makai lebih baik bagi kalian. Dan ini dalil bahawa pahala amalan ini disembunyikan, yang disembunyikan lebih apdal daripada pahala amalan yang kita melihat. Ya. Sekarang saya dengan sama antum jujur. Ya. Coba antum mikir fikir. Amalan solat apa yang orang lain tidak tahu? Coba antum mikir fikir. Hari ini saya solat orang tahu tidak tahu. Saya puasa orang tahu tidak tahu. Tadi buka puasa bareng-bareng Terus apalagi Sedekat Orang juga tahu Apa yang orang tidak tahu Kalau anda keluar dari Masjid Nabawi Menuju Keluar dari hotel menuju Masjid Nabawi Maka tidak usah cerita Karena berjalan dari hotel menuju Masjid Nabawi Itu amalan besar Tidak usah bikin status Meskipun di Madinah 50 derajat Celsius Allah menguatkan saya untuk berjalan menuju Masjid Nabawi. Alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, semua saya ceritakan apa yang cerita. Itu amal saleh. Anda berbakti kepada orang tua, itu amalan yang paling tidak usah ceritakan. Hari ini saya telah berbakti ke ibu saya, Anda bahagia, benar. Tidak perlu Anda ceritakan. Anda sayang sama istri, tidak perlu Anda ceritakan. Hari ini saya berikan istri saya bibi, saya cium keningnya, saya ini saya anu dia. Ini amal saleh tidak perlu diceritakan. Sebalik istri pun demikian Sebalik istri kan pamer-pamer suami Oh saya diberikan ini sama suami. suami saya baik sekali Kalau bangun tidur selalu mencium Lipis saya, kalau pergi kantor Selalu mencium tangan saya Cerita semua Kasihan ahwat-ahwat yang suaminya enggak begitu Akhirnya cemburu Ini suaminya hebat banget Nomor teleponnya dong eh? yang... <San> Tidak <-teman> usah cerita seperti itu. Jadi tidak semua amal kita ceritakan Makanya menakjubkan kalau dahulu para salah dahulu mereka bersusah payah untuk menyembunyikan amal soleh mereka. Kalau kita baca akar-akar mereka luar biasa. Ada yang begitu baca Quran, ada yang lihat ditutup Al-Qur'ana supaya tidak dikira baca al Quran. Sebagai ulama' tak kala berda'wah, saya disebutkan, kalau tidak salah siasa dirahimahullah. Pertama kali mulai dia mulai dakwah dia mengajar di sebuah tiang, di sebuah masjid. Kalau ada orang jalan, biasa kan akan ngobrol dengan teman orang. orang pergi, dia mulai dakwah lagi. Kenapa? Dia tidak ingin terkenal belum waktu itu. Ya. Tidak ini nampak saya sudah hebat, sudah bisa syeram dan macam-macam. Tidak. Kemudian juga, contohnya sebagian salaf, dia solat malam. Setelah solat malam, dia tidur lagi, menjelang subuh. Kemudian dia bangun seakan-akan, dia tidur lewat. Oh tadi malam tidur enak mana? Padahal dia solat malam. Agar orang tidak tahu dia solat malam. Agar dia tahu pahalanya, yang tahuannya siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Lihat Ali Zainal Abidin, rahimahullah ta'ala. Tiap malam membawa mengikul, gandum di bayi, bayi kepada orang miskin. Tidak ada yang tahu kapan ketahuan ketika dia meninggal dia meninggal tidak ada lagi yang bagi-bagi garung gratis dilihat bekas hitam di undahnya orang-orang dahulu mereka berjihad mereka mengutup wajah mereka, tidak ingin diketahui mereka benar-benar berusaha payah untuk menyembunyikan amal saleh mereka sekarang sebagian orang berusaha payah untuk mempublish amalannya berusaha payah depan kaabah bergaya ini susah payah pura-pura hans sudah, pulang, pulang, pulang, pulang bersusah payah bergaya lah bayangkan, dua tangan ini kalau diangkat karena Allah luar biasa, di depan ka'bah anda berdoa menangis karena Allah subhanahu wa ta'ala, hanya luar biasa tapi diangkat dua tangannya untuk ria, bukan untuk karena Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian sudah di dia kemudian meng-share masuk di Facebook ternyata internetnya mati aduh. susah payah gak? susah payah ulang lagi, cari sinyal ke sana, coba sinyal itu susah payah susah payah Ini kita nanya Seorang berusaha menyembunyikan amal soleh Apa saja apa saja, Karena syaitan benar-benar mengeliti kita Untuk kita cerita supaya agar kita diakui Kita ingin diakui oleh manusia Dan saya katakan kita semua pernah terjatuh dalam hal Ingin menceritakan amal itu Anda atau sahabat pun semuanya pernah terjatuh Dan kita hanya bisa bertobat kepada Allah Subhanahu SWT Saya ulangi lagi Menampakkan amal soleh bukan riyah ya. Seorang boleh menampakkan amal solehnya Kalau ada maslahat ya. Kalau memang disyariatkan untuk ditampakkan Sebagian orang mengatakan sebagian guru, sebagian dai terkadang harus menampakkan amal salehnya. Terkadang dia salat duha misalnya di masjid, dia baca Quran di depan orang supaya orang contohi dia karena dia ustaz. Bukan karena dia riya tapi agar dicapai. Ini makanya tidak tidak mengapa. Terkadang dia menampakkan sunnah-sunnah Nabi supaya dicontohi. Ini ada maslahatnya. Contohnya maslahat untuk menolak tuduhan orang. Contohnya ada misalnya 4 4 orang Kata beradik Semuanya berbakti kepada ibunya Ada satu yang sangat ikhlas Dia sering bantu ibunya, dia tidak pernah cerita sama kakak-kakaknya Sama saudara-saudaranya Dan ibunya juga tidak pernah ngomong, akhirnya saudara-saudaranya Kamu pelit sekali, kamu jenggotnya panjang tak, Tapi tidak pernah bantu ibu Saatnya dia menolak tuduhan tersebut Dia mengatakan, alhamdulillah saya bantu ibu Coba tanya ibu Jadi tidak mengapa dia nampakkan amat soalnya terkala, Takut terkena pada tuduhan yang tidak-tidak ya. Sebatas hal tersebut Contohnya Makanya sebagian ulama mengatakan dianjurkan seorang kaya memberikan kepada orang miskin secara langsung karena sadaqah tu khadhu min alghniya fa turaddu ala diambil dari orang kaya diberikan kepada fakir miskin. Miskin sebaiknya tahu bahwa zina zakat ini dari orang kaya tetangganya selalu dia lihat. Kenapa? Sehingga dia tidak sungkan kepada tetangganya. Dia tahu bahwa tetangganya meskipun kaya pasti akan beri kebaikan kepada dia sehingga hilang rasa hasad dari dirinya Tapi kalau tiba-tiba datang bantuan tidak tahu dari mana Dibilang ini tetangga kurang ajar, Orang jauh saja kasih saya bantuan Dia dikatakan dekat tidak pernah kasih bantuan Padahal dari orang itu Cuma karena tidak tahu ya. Maka untuk menghilangkan tuduhan tersebut Maka tidak mengapa kita ceritakan Contohnya ada seorang bilang sama Antum, Antum ini Mobilnya sudah dua, rumah sudah dua Istri sudah dua, kemudian Tidak haji-haji, gimana sih Antum? Padahal Antum sudah haji lima kali Saatnya Antum bantah Daripada Antum dituduh orang yang Kufur nikmat sudah diberi nikmat tidak pernah pak lah haji yang makam pembilang oh tidak begitu saya sudah haji lima kali jadi lima kali ini satunya ikhlas empatnya riak eh. bilang aja saya sudah haji Alhamdulillah tuan sudah hajar tidak perlu sebut berapa kali cawat ini empat kali jadi maksud saya kalau kesamaan disembunyikan Nabi aktor lebih aktor dan ingat ini perlu perjuangan ya tidak mudah anda menyembunyikan amat kenapa anda ingin diakui Oh yang kemarin yang undang ustaz, oh sayang kepala pangitiannya saya. Orang punya ingin tampil. Penyakit orang ingin apa? Tampil. Makanya saya selama mengamalkan, ini namanya syahwatun khufiyah. Syahwat yang tersembunyi. Kenapa ingin tampil, ingin paling depan, ingin yang didengar, ingin yang diakui, di nomor satukan. Ini semua syahwat. Ini semua syahwat duniawi yang bisa merusak keikhlasan. Dunia itu bukan cuma duit, bukan. Tapi ingin nomor satukan, ingin disanjung. Ini juga duniawi yang merusak apa? Teklaksan. Jadi, hadirnya terhadap oleh makhluk subhanahu wa ta'ala Ini adalah usaha agar kita bisa Bisa ikhlasnya Menyembunyikan amal soleh Melati di sekitar untuk beramal soleh tidak ada yang melihat bangun malam salat malam. Tetapi kalau istri lagi tidur, anak lagi tidur, khususkan waktu untuk berkholwat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Anda perlu waktu untuk berkholwat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Anda sudah bertemu dengan banyak model manusia, bertemu dengan teman kantor, bertemu dengan bos, bertemu dengan teman pengajian, bertemu dengan istri, bertemu dengan anak. Tetapi anda bertemu dengan Allah, tidak ada yang melihat, kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Maka bangun, setengah jam sebelum subuh, salat malam, berzikir kepada Allah, rembulan kesalahan, salam mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini di antara hal yang sangat membantu seorang untuk bisa ikhlas sholat malam. Tapi tidak usah bikin status. Alhamdulillah hari ini saya sholat malam, ya. meskipun 7 raka. Biasanya 11, tapi kau hari ini 11 Hari ini 7 Yang ini tidak usah. Sudah itu urusan Allah, anda sudah kerjakan sudah. Ya, baik. So, kita berbicara tentang penyakit riak. Riak itu sangat berbahaya. Riak dalam bahasa Arab dari roa yura'i ra'a ra yura'i artinya memperlihatkan memperlihatkan amal saleh jadi maksudnya riya adalah seorang beramal saleh supaya dilihat kenapa kalau sudah dilihat dia beramal saleh maka dia akan disanjung dan dia akan dihormati inilah penyakit riya dalam satu hadis Rasulullah sallallahu mengatakan akhwa kum apa apa alaikum perkara yang paling saya khawatirkan ini bukan karena syirik kecil Fasa'aluhu Mereka bertanya Apa syirik kecil? Kata Rasulullah SAW Ar-riyah Iaitu beramal soleh Untuk dilihat oleh orang lain Dalam hadis Nabi Kata Rasulullah SAW Ala ukhbirukum Bima huwa akhwafu alaikum indi Min fitnah yang dajjal Maafu aku kabarkan kepada kalian Dan fitnah yang paling berbahaya Daripada dajjal Iaitu Syirik yang samar Kemudian bersama bertanya, kemudian Rasulullah saudara dijelaskan, syirik campur itu bagaimana? Ya kumurajulu fa yusalli fa yuzayyin salatuhu lima yara min nadzuru rajul ilayhi. Dia berdiri kemudian dia salat, dia bagus-baguskan salatnya karena dia tahu ada orang yang perhatikan dia ya. Karena tidak ada orang, ada orang perhatikan dia maka dia berfokus salatnya. Seandainya enggak ada orang, dia salat cepat. Namun karena ada orang, dia indah indahkan apa? Salatnya. Seperti seorang imam masuk jadi imam salat maghrib biasanya dia, rakaat pertama baca al fatihah sama kuliah ibu kafirun, rakaat kedua al fatihah sama ulahullah ahad begitu dia sholat Allahu Akbar, tahu-tahu ada yang terlambat, kemudian berdalam <tuk> wah, ini dalamnya bupati, dia kena nih. ini ini dalamnya jemaah bupati maka nah, akhirnya dia pun panjangkan sholatnya rakat pertama al fatihah sama Al-Batorah rakaat kedua al fatihah sama Ali Inorah bukan kerana Allah tapi kerana ingin diimu di sana bupati begitu dia berikan, tapi kan sabu ini <tunan> misalnya akhirnya Niatnya bukan karena Allah Subhanahu Wa Taala. Niatnya bukan karena Allah Subhanahu Wa Taala ini ta seperti ini. Ria namanya. Rikan ini ikhwan. Anda mahu. Jadi tidak itu tidak mudah. da'i itu berat. Ya. da'i dituntut untuk ceramah dengan baik untuk beri ceramahnya. Tapi tidak boleh cari pujian dari manusia. Ya. Tidak boleh cari pujian dari manusia. Oleh karenanya parahir itu Subhanahu Wa Taala. Ya, uh, seorang mursalah untuk Islam uh, segala hal dan menjauhkan dirinya dari Punya ketiga Itu riak Beramal solep untuk dipuji Beramal solep untuk dipuji Untuk dilihat kemudian di, dipuji Nah bagaimana kita bisa selamat dari riak Maka ada empat perkara yang saya tulis dalam buku saya Berjihad melawan riak dan pujuk Ada empat perkara yang harus kita renungkan Perenungan pertama tentang nasib orang yang riak di dunia Yang kedua nasib orang yang riak di akhirat Yang ketiga renungan tentang Orang yang kita harapkan pujiannya Dan yang keempat, renungan tentang diri kita sendiri Yang mencari pujian Saya ulangi, yang pertama, merenungkan nasib orang di dunia Ria di dunia, yang kedua Merenungkan nasib orang yang ria di akhirat Yang ketiga, merenungkan nasib orang yang kita cari pujiannya Dan yang keempat Merenungkan hakikat diri kita yang sedang mencari Pujian untuk ria Yang pertama, bagaimana nasib orang yang ria di dunia Orang ria di dunia Kalau ikhlas adalah orang yang paling bahagia Orang yang paling mudah memahamin oleh ikhlas Orang yang paling tidak dedam adalah orang yang ikhlas. Ya. Orang yang tidak berharap pujian manusia. Dia tenang bahagia. Dia paling bahagia. Kalau dia bersedekah, dia tahu mu'amalah dia dengan Allah. Bukan dengan orang yang bersedekah. Maka orang yang infas adalah orang yang kona'ah. Kalau Allah sudah tahu, dia kona'ah dengan hal tersebut. Dia tidak butuh dengan pengakuan orang lain. Tidak butuh dengan penggiatan orang lain. Kalau dia bersedekah, dia bilang, ya Allah... Ini harta ku perintahkan saya untuk bersedekah sama orang Waktu dia kasih dia tidak sedang bermuamalah dengan orang ini, dia tidak sedang bermuamalah dengan orang tersebut ini. Dia bersedia, tapi sedang bermuamalah dengan Allah. Allah sudah lihat selesai urusan. Dia ya, bahagia. Ia ya, bahagia. Tetapi kalau orang yang ria kata Syekhul Islam, Saya mirohimullah, maka dia menderita di dunia. Kenapa? Dia mengharapkan pujian dan belum tentu dia dapat pujian tersebut. Kalau dia sudah bermuamalah, tidak dipuji, dia menderita. Bayangkan dia sudah bergain di depan ga'bah, sudah foto, kemudian dimasukkan di Facebook, ternyata yang like cuma dua orang. Maka dia whatsapp teman-teman, eh sudah lihat Facebook saya belum. <laughs> sudah. Yang like cuma dua orang, sedih hati, Sakit hati. tidak ada yang apa. -apa. Ada Ustaz habis ceramah, kemudian tanya sama murid, eh gimana tadi ceramah saya? Oh biasa-biasa saja Ustaz, kurang ajar biasa-biasa Yang hadir ramai banyak semangat, tidak ada yang tidur. Dia tak pingin jelas. Oh, tadi pengajian saya enggak ada yang tidur. Oh, yang hadir banyak. Kenapa dia ingin dipuji? Ternyata yang mengajar cuma mengatakan lumayan mustajab. Kenapa dia mengatakan lumayan? Dia mahu yang di dia bilang ustaz, Nya Allah. Cara mahu antum dipanggil. Bila antum dia jadi murid-murid kurang ajar. Menjerumuskan ustaz dalam apa? Riak dan pujuk Terkadang gara-gara murid-murid, bukit ustaz kepalanya besar. Iya benar gara-gara ini. Ustaz, ustaz, Nya Allah, ustaz ustaz ustaz, ustaz, ustaz, ustaz. Kasihan ustaz itu. Cari ikhlas itu susah. Untuk ente rusak gara-gara ente-nya. -gara Perang ente. Ajar ente. <laughs> Atasnya berdoa kepada Allah supaya Ustaz ikhlas. Nah dia malah yang berdoa Ustaz ini akhirnya Ustaznya kepala besar akhirnya tibul wujud merahmihkan yang lain yang disebabkan oleh ente. Jadi penggembira bagi Ustaz. Pemanas-emanas Ustaz. Gara-gara ente. Berdoa ke hati, Huan. Ya. Kalau untuk punya Ustaz berjasa sama aku, berdoain dia. Doain agar dia ikhlas agar dia tabah, agar dia kofat yang berjalan berjalan Allah Subhanahu Wataala. Semuanya banyak ujian yang dia hadapi. Tapi so, pada hari yang tersembah Jadi orang yang tidak ikhlas dia menderita di dunia. Ya. Kenapa kerana dia mengharapkan ujian. Padahal, saat dia memberikan sesuatu kepada orang-orang itu mungkin puji, pujinya, pujiannya seandainya orang tersebut memuji sesuai dengan keinginannya pun, itu pun tidak akan bertahan lama. Kenapa dia ingin pujian lagi? Orang tadi butuh duit lagi, kerja lebih lagi baru puji. kalau kerana lagi uji. Tapi kerana dia akan menderita dari penderitaan satu kesudahan penderitaan yang lain. Tapi kalau dia ikhlas, mau dipuji enggak dipuji, mau disayang enggak disayang enggak peduli. Yang ini apa namanya kehinaan atau nasib orang yang ee, tidak ikhlas seperti itu. Antum bayangkan ada seorang ini dia di nomor satu kan? Dia ini nomor satu. Ternyata tidak nomor satu, ada nomor satu yang lain dia jadilah nomor tiga. Menderita dia, hasap, jengki macam macam macam dalam hatinya. Melihat orang lain lebih maju dia sakit hati. Kenapa dia tidak ikhlas kepada Allah Subhanahu Wataala? Tetapi kalau dia ikhlas kenapa dia? Alhamdulillah semuanya berdakwah silakan alhamdulillah. Kalau tidak dia sakit hati. Kenapa dia tidak ikhlas? Ada panitia pengajian tidak ikhlas, ibas tama mati. Bikin panitia pengajian yang hadir cuma sedikit. Begitu masjid baru, bikin panitia ramai. Kurang ajar itu panitia. Asyik dia ramai ramai semua ramai. Mau di sini, mau di masjid mana. Alhamdulillah penting apa? Ikhlas. Maka kalau orang tidak ikhlas hatinya selalu sakit. Ya butuh pengakuan. Kalau tidak diakui, sakit hati. So, ini nasib orang lihat di dunia. Nasib orang lihat di akhirat menderita di akhirat. Ya Allah permalukan. Ya Allah masukkan dalam neraka Jahannam. Seperti dalam hadis yang masyur. Tiga orang pertama kali disidang oleh Allah pertama rojihunustus syahid. Orang yang mati syahid. Yang kedua ustadz. Yang ketiga dan darmaul. Tiga orang ini, tiga orang tiga orang hebat mati syahid. Ustad sama yang dermawan sangat dibutuhkan dalam konvenyen dakwah tiga orang ini pengembangan Islam. Ya. Tetapi terkala mereka bertiga melakukannya bukan karena Allah maka mereka disiksa oleh Allah subhanahu taala. Yang pertama Rosulullah SAW. Orang mati Bihi dihadirkan oleh Allah subhanahu fa taala. Faaroh Fauni, Faani Amahu Faaroh Faah. Allah ingatkan nikmat nikmat yang pernah Allah berikan kepada dia. dia pun ingat. Maka Allah bertanya, Wa Ma'amir Ta'fiha? Apa yang kau lakukan dengan nikmat tersebut? Karena Setiap nikmat harus disyukuri. Ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, "Kumataltus'aluna yawma al-dinain." Kita akan ditanya atas nikmat yang pernah kalian rasakan. Apa yang kalian kau lakukan dengan keberanianmu, kejantananmu, kehebatanmu menggunakan senjata, keberanian tadi? Qataltu fiha taushhid. Aku berperang karena kau ya Allah sampai aku mati syahid." Kata Allah, "Kadzabta kaudusta, walakin yuqal annaka jarih." Tapi kau berperang supaya dikatakan engkau adalah pemberani wa telah dikatakan. Ini dari bisa jadi orang itu disanjung manusia namun dia tidak ikhlas. Lihatlah orang yang mati syahid ini. Dia tatkala beramal saleh supaya disanjung, supaya dikatakan jagoan, Allah kabulkan. Allah kabulkan. Tetapi di akhirnya tidak dapat apa-apa? Dia hanya dapat sanjungan tersebut dilemparkan dalam neraka jahanam. Yang kedua, rajulun ta'allama al-ilma wa 'allama wa qara' al-Qur'an. Seorang penjaga ilmu agama dan mengajarkannya, kemudian di ustaz. Mengajari Al-Qur'an. Ya. Allah bertanya apa yang kau lakukan nikmat yang kau lakukan? Apa yang kalau kan tidak dapat ini macam aku berikan kepadamu? Jadi dia mungkin cerdas, mungkin hafal Quran, mungkin hafal Hadis, pandai berorasi. Kata dia, aku mengajarkan ilmu kepada kau, ya Allah. Kata Allah, kata kau dusta? Tetapi supaya kau dikatakanlah ahli baca Quran, supaya dikatakan seorang ahli, lemparkan dalam neraka. Yang ketiga, Rasulun adalah hukum minasna fil malikulhih, seorang yang Allah berikan kepada seluruh harta. Maka Allah bertanya, Mama ambil tapi dia punya rumah mewah, punya apa? Kendaraan mewah, punya sawah ladang, punya mungkin macam-macam. Masperak apa yang pelakukan kita Kata dia mamin sabili itu hibuan yang fakohiha tidak infak tuhfiyah. Tidak ada satu jalan kebaikan yang kau suka aku berinfak kecuali aku infakkan untuk pondok, untuk masjid, untuk dakwah, untuk hajiatim, untuk para janda. Semuanya saya infak Karena kata Allah takzab kata dusta. Tetapi supaya kau dikatakanlah seorang yang dermawan. Bukan kau dakil, kau telah dikenal sebagai orang yang dermawan. Yang satu dikenal sebagai orang jawanan, satu dikenal sebagai ustaz yang alim, satu dikenal sebagai dermawan, tiga-tiganya mesti mereka jadikan kerana niatnya bukan kerana Allah Subhanahu wa taala. Ini sifat orang yang riya' di akhirat akan Di antaranya Allah permalukan orang yang ria Dalam hadis riwayat Ahmad, Ali bin Ahmad kata, Allah Subhanahu wa taala berkata, kepada manusia," kata Allah, "Izhabu ila alladziina kuntum turauna fid dunyaa. Hal tajiduna 'indahum jaza'an?" Kalian dulu waktu dia di dunia Cari muka sama orang-orang ya. Maka sekarang di akhirat cari pahala sama mereka Kau dulu cari muka sama si bulan Dulu kau cari muka sama si bulan Kau dulu ingin dipuji sama si bulan Maka cari muka sama mereka Cari pahala sama mereka Ada satu karena ingin disanjung oleh bupati Satunya ingin disanjung oleh ustad Satunya ingin disanjung oleh habib Satunya ingin disanjung oleh kiai Sudah cari pahala sama mereka kata Allah cari pahala sama rakyat hal tak jirna indahun jaza'an apakah kalian akan mendapati pahala di sini mereka? jawabannya tidak ada, pahalaan yang merik Allah SWT pada hal itu tersebut tidak ada yang beri mawam tidak ada yang beri berbicara kata Allah Subhanahu SWT tadkala hari kiamat kelah anal malik aina mulukul al. saya belah raja, Mana raja raja ini tidak ada tidak ada yang beri mawam, hari ini sangat dahsyat mengerikan terus kita dihinakan orang-orang yang ria dihinakan Dikatakan kepada cari pahala dari orang-orang yang dihubung kalian Cari muka kepada mereka tidak akan dapat apa-apa Tapi Ini yang kedua Merenungkan nasib orang yang dia dihina Dan sangat menenaskan Yang ketiga merenungkan tentang orang yang kita harapkan pujian Sekarang kita cari pujian sama siapa? Cari pujian sama manusia Manusia itu kalau lagi senang sama kita dia puji habis-habis Tapi kalau lagi benci sama kita dia maki juga habis-habis Nanti berharapan seperti itu Buat apa? Pujiannya tidak akan mengangkat derajat kita meskipun satu jengkal dia akan terangkat Caciannya juga tidak akan merendahkan kita sama sekali. Kalau kita mulia di sisi Allah, meskipun satu dunia memuncak, kita tetap mulia. Kalau kita rendah di sisi Allah, meskipun orang semua memuji kita, tidak ada perubahan bagi kita. Tidak akan mengangat raja kita di sisi Allah Subhanahu Wataala. Oleh kerana buat apa kita mencari ujian, ya manusia? Manusia tersebut adalah makhluk yang sangat lemah, ya sama seperti kita yang lainnya. Ya, makhluk yang sangat lemah. Kemudian kita mau gandengkan dengan Allah Subhanahu Wa Taala maka Allah murka Allah mengatakan anak adalah syurga, kafan syirik. Aku sangat tidak butuh dengan syarikat. Man, man amil amalan asyrokafini mai gairahu, asyrokafini mai gairi ta'rabtu wa syirikahu. Barangsiapa beramal-amal soalan jadi mengambil syarikat selainku maka aku tinggalkan dia dengan di syarikat. Allah tidak mahu ada syarikat bersama Allah. Siapa yang mesti dijajarkan dengan Allah? Malaikat itu makhluk Allah ente ingin dipuji oleh Allah, dipuji oleh malaikat, nak boleh? ente ingin dipuji oleh Allah, kemudian juga menyembahkan ibadah kepada Nabi, tidak boleh? Allah tidak terima terkera Nabi, isa disamakan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. bahkan Allah mengatakan, maka Allah Taala berkata, walada dapadec itu syaitan idda takabir sama waktu yang terpator namin watan syakul ardh watahiruji baru haja. Mereka mengatakan Allah punya anak. Sungguh kalian telah datangkan perkataan yang sangat mungkar. Hampir-hampir langit terbelah, hampir-hampir bumi terbelah, hampir-hampir. Gunung hancur. Kenapa kalian mengatakan Allah punya anak? Maka yang bagi daripada ini tidak ada Tidak pada Allah punya anak. Kenapa? Inku luman ti salah tiwal art. Jadi tidak terpakai ampe. Karena semuanya di dilagi dan bumi akan datang sebagai hamba Allah. Nah, kalau kita tidak boleh beribadah mengharapkan wajah Allah sekaligus mengharap, ya mengarahkan ibadah kita kepada seorang nabi. Bagaimana lagi dengan orang di bawah mereka? Hanya sekadar bupati, hanya sekadar pak Ustaz, hanya sekadar kiai, hanya sekadar habib, hanya sekadar mereka mereka itu manusia biasa. Kalau mereka meninggal, tidak dikuburkan, ya. Yai Ustaz apa akan, akan menimbulkan bau yang tidak enak. Ya. Itu yang kita harapkan. Rugi kalau kita sujud kemudian diletakkan jasad kita di tanah hanya sekedar ingin dipuji oleh manusia. Pujian itu tidak akan ada apa-apa. Oleh karenanya ketika kita renungkan, orang yang kita harapkan hanya manusia yang penuh dengan kekurangan, yang juga melakukan maksiat. Terus kita berharap ujian dari mereka buat apa? -apa. Yang terakhir kita merenungkan dengan diri kita sendiri ya. Kalau orang memuji diri kita Maka kita tahu bahawa kita masih banyak kesalahan ya. Mereka hanya melihat kebaikan-kebaikan kita Terlalu banyak kesalahan-kesalahan kita Yang Allah tutup Seandainya Allah tampakkan kesalahan-kesalahan kita Maka tidak seorang pun akan memuji kita Namun kita bersyukur kepada Allah Yang menutup aib-aib kita Agar kita ya akhirnya masih dihargai oleh manusia Kalau tidak, tidak ada yang menghargai kita Oleh karena jangan terperaih dengan pujian mereka Jangan terpedaya dengan pujaan yang manusia. Jangan saya menjadikan anda kemudian ria, karena anda tahu kekayaan dari anda, meskipun orang lain tidak tidak tahu. Jadi, apa hadirin menghadirat Subhanahu Wa Taala yang biasa sampaikan pada malam hari ini? Ya, semoga dengan pengajian ini kita mengingatkan diri kita sendiri adalah terus ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan bisa bertemu dengan Allah dalam kondisi ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu kepada Nabi ya Rasulullah man asadun nas bishafaatika yaman kiamu ya Rasulullah. Setiap orang yang paling berbahagia mendapatkan syafaatmu pada hari akhirat, Rasulullah SAW mengatakan, "Ilahilillah Allah, allah yang semin kalbihi." Orang yang mengucapkan "Allahulillah" dengan keluar tulus dari ikhlas dari apa hatinya. Maka seorang semakin ikhlas kepada Allah, semakin mudah mendapatkan syafaat Rasulullah SAW. Demikian saja. Kalau ada soalan, ada pertanyaan, ada tidak? Bagaimana atau apa yang perlu diperhatikan saat sholat malam atau tahajud Di pagi harinya tidak muncul riak terhadap orang lain Dan bagaimana cara agar sholat tahajud Hati kita ikhlas dan tidak terbayang hal-hal dunia Jadi caranya kalau kita ingin ikhlas Pertama kita berdoa kepada Allah SWT Kalau dalam tahajud kita, dalam muslim kita berdoa Ya Allah, anugerahkan aku kepada ikhlas Memang perjuangan tapi kita akan saya, Nanti kita akan saya pada setahapan Kita sudah tidak perlu dengan Omongan orang, tapi perlu perjuangan. Para salaf dahulu mereka berjuang terus akan tidak akan pernah selesai. Kan hati ini berubah-ubah. Berarti latih diri kita, ya. bangun malam, tidak ya. sholat saja, biasakan. Besoknya mungkin kelepasan cerita, Astagfirullah gerola. tadi pernah masa cerita bertahan seminggu minggu depan cerita lagi Astagfirullah gerola. Lagi lama-lama lama-lama yang penting malu saya ikhwan. Saya tidak bisa mengatakan kita terlepas diriak. Ya, setiap kita terkadang ingin dipuji, terkadang ingin diakui, Dan kita merasakan itu, kita sedang diriak. Tetapi yang saya husnudan kepada Allah. Dan saya berprasangka baik kepada Tuhan saya, kepada Rabb saya. Bahwa Allah telah berfirman, La illa Allah tidak membani di luar kemampuan seorang manusia. Dan kalau anda sudah berusaha untuk ikhlas. Berusaha untuk ikhlas. Terjumus dalam ria dan anda tidak suka dengan ria tersebut. Mudah-mudahan Allah ampuni. Kenapa? Di luar kemampuan. Di luar kemampuan. Maksud saya yang penting Allah tahu anda berusaha untuk ikhlas dan anda becet dengan riak. Terkadang terjelubah, tinggal istighfar, istighfar, istighfar. Terkadang kita menceritakan amalan kita kepada orang lain. Kemudian setengah jam berikutnya kita lagi sholat, kita terpikir, kenapa tadi saya cerita? Apa keperluannya? Tanya dalam hati, kenapa tadi saya cerita? Ternyata kita teliti lagi, teliti lagi. Ternyata ingin diuji. Ingin diakui. Setelah itu kita bilang, astagfirullah, astagfirullah, ya Rabbi. Saya mohon ampunan. Ini... Yang kita biarkan lewat begitu saja. Tetapi kita tahu kenapa dari saya cerita bersifat kepada Allah Subhanahu Wataala. Dengan demikian, lama kelamaan kita akan terbiasa untuk apa? Ikhlas. Assalamualaikum ustaz untuk contoh kisah Aziza ikhlas memberi minum anjing yang kehausan apakah Allah angkatkan dia dari api neraka yang dijelaskan hadisnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam faghfir laha bihi Allah ampuni dia karena amalan tersebut. Rasulullah mengatakan dengan sebab dia memberi minum kepada anjing tadi maka berubahlah kehidupannya. Jadi dia wanita yang saleh setelah itu. Sebabnya apa Allah merubah hatinya? Karena dia ikhlas itu sebab titik batu batu loncatan sehingga dia berubah badat kehidupannya. Kenapa dia menaifas kemudian Allah perbaiki kehidupannya. Makanya, saya pernah apa namanya, waktu pengajian di Mekah, kemudian ada jemaah haji, waktu saya bicara tentang masalah zina. Masalah zina, bahaya zina, bahawa orang berzina diadab di neraka, diadab di kuburan, dihina dan di dunia dan macam-macamnya. Kemudian ada seorang jemaah haji, protes setelah pengajian, dia bilang, ustaz-ustaz, terlalu berlebihan-lebihan. Jangan menangkut nabuti orang zina itu perkaraannya. Nah, lihat ada zina, tinggal kasih minum haji, maafkan. Akan akan dia bilang kalau orang sini sudah cari anjing. Kalau nggak ada anjing, kucing juga tidak menganggap. Ya, itu bukan masalahnya, bukan masalah kasih minum anjing atau kucing. Masalahnya hati anda atas cara melakukan hal demikiannya. Ya. Jadi jangan disangka obat supaya diterima obat oleh Allah tinggal cari anjing di sini. <gulau> Misalnya. Itu. Jadi Allah Alam disebutkan bahwanya dia dimaafkan Allah dan berubah lagi untuk dia. Penghuni um neraka sudah jelas sesuai dalilnya di Al-Qur'an akan disiksa sesuai dengan perbuatannya waktu di dunia bagaimana dengan aktivitas penghuni um di surga maksudnya surga itu bertingkat -tingkat. Allah Maha adil Allah mengatakan tudkhulul jannata bima kuntum ta'malun masuklah kalian ke surga berdasarkan amal yang kalian lakukan benar kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yadkhul ahadul jannata bi amalihi seorang tidak akan masuk surga dengan amalnya maksudnya tidak mungkin amal ini menjadi tiket untuk bayar surga. Bukan untuk membeli surga karena amalan kita ini tidak ada juga dibandingkan pahala yang Allah siapkan. Antum membayar apa? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Raqatul fajri khairu dunya wa ma fiha." 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan seisi Artinya pahala 2 rakaat sebelum subuh kalau anda lakukan dengan ikhlas dengan khusyuk lebih baik daripada dunia dan seisi nya. Masak beli dunia dan seisi dengan solat 2 rakaat? Sebanding atau tidak sebanding? Enggak sebanding. Anda taruhlah salat malam selama 60 tahun. Taruhlah ND sejak umur 15 tahun salat malam sampai tewas Saya umur berapa? 70. 60 tahun salat malam tidak pernah bolos. Terus apakah salat malam Anda yang 60 tahun itu cukup untuk beli bidadari? Tidak ya, cukup. Bidadari itu sudah sangat luar biasa. Dan Anda akan nikmati selama-lamanya, bukan cuma satu triliun tahun, tiada henti-hentinya. Maka salat Anda yang 60 tahun salat malam yang luar biasa tidak ada jalannya untuk beli untuk membayar apa mahar bidadari. Jadi maksudnya apa? Maksudnya amal soleh itu sebab dengan adanya sebab amal soleh maka Allah berikan rahmat. Tetapi rahmat tersebut berbeda-beda sesuai dengan tingkatan amal soleh. Dan Allah maha adil. Maka orang yang misalnya ya salat malam 3 rakaat tidak sama dengan orang yang salat malam 7 rakaat. Tidak sama dengan yang sebelas rakaat. Seorang yang berbakti kepada ibunya namun masih perhitungan tidak sama dengan orang yang berbakti dengan ibunya Tanpa perhitungan. Dia jor-joran sudah kalau kasih orang Tuhan. tidak sama Allah maha adil tidak mungkin disamakan seorang yang ya solatnya cuma lima waktu tanpa rawatib tidak sama dengan orang yang solat lima waktu dengan solat rawatib maka amal soleh itu berbeda-beda sehingga menjadi surga itu bertingkat-tingkat makanya nabi saw mengatakan itu sa adalah saat mumla pas aluhol firdaus fa innahu al jannah jika kita minta kepada Allah minta surga firdaus Karena itu yang paling apa yang paling tinggi Bagaimana dengan profesi kita yang Dengan alatan marketing harus memperlihatkan Karya-karya kita Baik itu membantu ataupun Membantu ataupun apa Kerja secara profesional Ingat, masalah ini itu masalah amalan akhirat Ente kalau sholat tidak perlu Ente pamer-pamerkan, tapi kalau ente kerja Tidak apa-apa ente pamer-pamerkan Supaya laku ya. karena itu masalah dunia Ente punya kreasi Ente bisa temukan ini, ente pamerkan Tapi tidak boleh sombong ya. Tapi disampaikan, ini pekerjaan saya gini-gini-gini supaya laku ini enggak apa ini masalah dunia. Yang tidak boleh itu kalau masalah akhirat tidak boleh kita pamer-pamerkan, tapi kalau masalah pekerjaan dunia, itu marketing, itu jualan enggak jadi masalah. Dia punya produk baru, itu iklankan. Kalau enggak di marketing gimana mau laku? Dan ini tidak ada dia dalam ini. Tapi yang ada sombong atau tidak sombong. Sombong atau tidak sombong. Lebih utama mana? Sabar menerima. Apa Enggak jangan Kedoliman orang terhadap kita Atau beri peringatan dengan tegas Dengan tujuan agar kedoliman orang itu Tidak lagi dilakukan Yang jelas kita berusaha maafkan Banyak orang jahil yang boleh mencaci maki kita mencela mereka Saya berapa sering saya ketemu dengan orang ustaz Saya dulu caci maki antum Kenapa lagi datang ustaz Saya dulu musuhan sama antum Berapa kali saya datang dengan orang sebelum itu dengan Mereka tidak tahu jahil Mereka tidak mengerti Kita kamu juga buat apa? Tidak ada manfaatnya mengulang. Jadi mereka tidak tahu. Tapi kalau kita lihat ada masalah dengan kita beri peringatan, ada masalah yang besar, maka tidak manfaat. Tapi pertama kita maafkan dulu, kita maafkan. Adapun tindakan berikutnya bukan karena kita dendam, tetapi oh, karena kita ingin lihat masalah dan memulihkan. Sama, ada pencuri masuk di rumah kita, Ngambil motor kita. Kita bilang saya maafkan kamu, tapi kamu harus penjara. Karena kalau tidak dipenjara, kau nyolong, nyolong lagi. Tapi kamu maafkan saja, saya maafkan kamu, tapi kamu harus penjara. Jadi bisa tetap kita maafkan masalah tindakan itu bebas masalah dalam mudharaah. Baik, hari ini kita langsung. Silakan. Silakan. Saudara nah, apa kedengaran? Oh, Iya. Jadi beda antara ikhlas dengan kusuk. Ya. Kalau ikhlas, ya kita karena Allah Subhanahu. Bisa jadi orang ikhlas, namun kurang khusyuk Dia tidak mengharapkan pemikiran. Tapi pikirannya kemana mana? Ya, begitu dia Allah ba Akbar pikirannya sudah kemana? Begitu solat subuh Allah Bawa, pemikirannya dua hari nanti seks ini, kemudian saya di sini masih. Kapan solat subuh? Bung solat isya dia evaluasi. Tadi saya kesini, tadi saya. Kesini. <laughs> Tahu-tahu, Assalamualaikum, cepat sekali <laughs> Itu lain, itu bukan masalah ikhlas atau riak Tapi masalah apa, khusyuk atau tidak? Tidak khusyuk ya, Seorang berusaha untuk khusyuk Ingat bahwasannya pahala dia sesuai dengan kadar Kehusyukannya ya. Kalau kita sudah lagi sholat, pikiran kita yang lain Kita tarik kembali, karena kita sadar Kita sedang menyebabkan dunia, tapi kita biarkan aja Itu tidak boleh Kalau tidak pikiran kita, Jangan sadar, kembalikan Saya sedang hadapan Allah SWT Jangan dibiarkan kita terus apa? Melayang Apalagi masalahnya kita al Fatihahnya hafal luar kepala ya. Jadi sambil pikir ke mana-mana al Fatihah Allahumma rabbana walama sudah otomatis di telapak. Makanya kenapa bahwa mengatakan Rasulullah menetapkan banyak doa ikhtiar yang berbeda-beda dan kita dianjurkan merubah-rubah ya sesuai dengan menjalankan sunnah Kenapa agar kita tidak tadi tidak otomatis di sana? Allah Akbar, Allah Akbar, baini wa baini. Langsung otomatis masih belum pikiran ke mana-mana. Ya. Jadi beda masalah ikhlas beda dengan masalah apa? Kosong. Tapi mungkin tak pergi sini saja. Masih teragak-teragak. Oh ya, sebentar, sebentar Sebentar, pak. Kehati. Alasan kita beribadah itu kan karena ikhlasan Allah. Bagaimana sebenarnya kita beribadah, tapi kemudian kita tahu, misalnya amal apa, seperti misalnya solat rawat itu satu akan dibangunkan di surga, kemudian solat rokat dua rekat sebelum-seluruh. Alangkahnya itu bagaimana yang itu tidak tidak apa tidak jadi ikhlas itu maksudnya anda bertujuan untuk Allah dan selain Allah. Adapun anda mengharap pahala dari Allah itu tidak itu tidak urusan ikhlas sama sekali. Para Nabi jauh dahulu juga mereka minta ma' surga dan Allah dan nah, Nabi mengimink-iminkan dengan amalan-amalan surga justru itulah keikhlasan Allah anda beribadah karena Allah dan berharap pemberian dari Allah. Kalau anda mengharap pemberian dari selain Allah maka itu yang bukan ikhlas. Ya. Jadi memang kita disuruh untuk Karena kita diiming-imingi oleh surga. Nabi SAW mengatakan, Ya, Man, apa, Salatim tayyashrata rapatan Fil yaumi walayla banallahu bihinna baitan til jallah. Barang siapa yang Salat 12 rakat sehari semalam, Maka dia akan dibangunkan surga, Di, Dimanginkan ke sana di mana? Di surga. Kita menghadirkan niat, Itu lagi masalah Itu motivasi kita. Motivasi kita. Seperti kata Nabi SAW, Man kaza maghairan, Wahuwa yakbiru, Ala an yunafidahu dan Allahu ala ro'usil khala'id hatta yufayrirahu min ayil hurisyah barang siapa yang hendak marah dan dia mampu untuk melampiaskan kemarahannya tapi dia tahan Karena Allah Subhanahu wa taala maka Allah akan panggil dia di hadapan manusia dan Allah akan suruh dia pilih beda dari mana yang dia suka nah kalau benar tahan marah karena dia dari kenapa itu ikhlas berarti nah, itu ikhlas berarti kalau istri Anda lagi ngomel Anda jangan balas sama dia <laughs> kenapa Mas ada di pemikiran <laughs> Kita tunggalmalah. Tidak ada, tidak ada. Tidak ada. Kita tunggalmalah. Ya. bahwa institusi itu, penyidik itu kepada para darip membuat amanah. Ini tidak anda sudah seperti perkenaian terhadap dirinya berada di itu alat yang macam-macamnya. Vertikal dia ya benar jadi seorang ya, jangan menjadikan dunia sebagai utama ini ujian bagi para dakwah kalau dia berdakwah jangan mencari amplop ya. kalau dia berdakwah akan mencari amplop maka pahalanya akan berkurang tapi kalau dia berdakwah karena Allah Subhanahu wa taala kemudian ada yang beri ya, dia tetap berdakwah maka itu menunjukkan bahwa amplop adalah perkara yang yang kedua bukan perkara yang utama ada yang mau Ustaz kalau amplopnya lebih banyak saya lebih ikhlas <laughs> Kalau omelnya kurang, saya yang brutal tapi itu berarti tidak beres seperti itu, berarti tidak beres. Maka dia harus kembali lagi, apa perhatikan lagi dirinya ya. Oleh kerana jadi dia, apa namanya berusaha tidak milih-milih tiada ya, apapun yang mengundang, apapun darah mana dia berusaha datang jangan sampai yang ini mengundang baru saya pergi. Kalau ini jangan sampai yang berkenyataan kalau itu omelnya apa kurang ini ya? tidak benar. Ini kembali kepada uh, para dari. Kalau dia menjadikan dunia sebagai tujuannya, ya, maka akan menguranginya apa? pahala ini karena mencorek keikhlasannya. Al-Fatihah Nabi sallallahu berdoa, "Wa la taj'alil akbar hammiha." Ya Allah, janganlah Kau jadikan dunia sebagai tujuan dari puncak cita-cita kami. Ya. Tapi dunia itu mengikut kepada apa? Akhirat. Terus ya. ini eh berbeda namanya, ee, berbeda dengan masalah riak. Kalau riak tadi berdakwah untuk dipuji. Paham? Ini tidak diterima sama, -sama sekali. Jadi maksud saya kalau masalah riak kalau seorang misalnya beribadah karena Allah 90%, riya 10% tidak jadi. Seorang ber, beribadah berdakwah karena Allah 90 97% karena dia 3% tidak dia. Beda ada seorang berdakwah karena ingin amplop, dia lihat mana hatinya yang paling kuat? Apakah niatnya karena dunia atau karena akhirat? Kalau ternyata niatnya karena akhirat, dunianya nempel paling tidak hanya mengurangi pahala apa? namun tidak menggugurkan. Kenapa niatnya masih tulus karena Allah? Apa maksudnya? Baik E, demikian saja selain masih silakan kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi Ya. Ya, sudah selesai. Tak. Hmm. Jadi mahar itu tidak menjadikan, jadi beda. Mahar itu bukan syarat sah nikah ya, tapi dia kewajiban. Seandainya terkala pernikahan mahar tidak disebutkan, maka tetap dibayar mahar meskipun nyusul, tidak jadi masalah. Pernikahan tidak tetap sah Beda kalau saksi enggak ada, wali tidak sah Wali enggak ada, wali tidak, tidak sah Jadi mahar itu bukan syarat sah Tapi wajib. kewajiban apa? Kewajiban pernikahan Seadanya tidak disebutkan sama sekali Maka kata para ulama disebut dengan marhu, Apa itu mahrul mitral? Wanita ini kira-kira seterajad dia maharnya berapa? Kalau tidak disebutkan sama sekali Nah kalau wanita seperti ini biasanya 2 juta maka itulah maharnya ya. Tapi kalau dia ridho misalnya ke sisinya dan perangkat sholat menyusul ini maharnya Maka tidak jadi masalah Jadi masalah ya Tapi masuk, masuk saya tadi, sebagai orang salah sangka Menyangka bahawasanya mahar itu dengan Bacaan Al-Quran adalah sunahnya kalau tidak ada yang lain Baru itu Sebagai e, dibayar dengan Pembayaran apa, mengajarkan Al-Quran kepada Mempelai wanitanya Allah Al-Besolam Demikian banyak hadiah Yang ingin dibagikan oleh panitia ya namun tidak cukup untuk kalian semua makanya kalau ada yang dipilih tolong di mana dia? Sudah? Kalau dia kesini cukup nggak? Harganya nya satu seratus tujuh ribu rumah cukup nggak? Terima Uh, Jadi Banyak sekali ya, uh, Harus ada yang dipilih ya. Seperti biasa Kita ingin tahu mana yang paling tua Dari laki-laki yang hadir Coba yang paling tua angkat Ya, Berapa pak? 70 Baru 70 Ada yang lebih tua? 70 juga Ada yang lebih tua baru? Setujulah. Faham. Ada yang galakan penyerapan? 70. 70. Ada berapa? 70 berapa? 75 dia. 78 yang menang. Silakan masuk sini, Pak. Bapak kate tinggal. Silakan. Masya-Allah. Rizak al-khairan. Alhamdulillah. Silakan pilih mana, Pak? Terserah apa. Terserah boleh. Oh, jangan. Biar gak seri, tadi yang dia 70 bulan sini juga. Dari 70, dia atas 70 ke sini. Berapa lah? Sini 70. Biar cepat habis. Ya mari. Sini boleh. Sama je. Wah, beda. Masa okay, itu saja oh, Masa saya dapat lagi Ada lagi itu juga 70? 70 ya Masya Allah yang 70 Silahkan Kurang sedikit Kurang sedikit Aduh Kurang, kurang, kurang, kurang. lima pulak Nanti lima pulak Jujur bapak ini Masya Allah Untuk saya tidak menangkap TV-nya Nggak apa-apa nah, Tinggal dua orang Allah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 Yang rumahnya sekarang paling jauh datang ke sini, cepat. Jalan ke mana pak? Di mana? Saya tak tahu ke mana. Jom Ada yang lebih jauh? Ah. Citra indah. Jonggol. Citra indah. Jom Ada yang lebih jauh? Hah? Sawangan lebih jauh dari jombol? gol. Ada, Ada yang lebih jauh? Ada yang lebih jauh dari Jom Apa? Hah? Teluk Naga. Dari Jogja dong, ya. Dari Jangan ngomong Jogja, Mbak. Masa? Dari Jakarta. Dari Bekasi. Oh. <laughs> Jangan di hutan, Galeng dan. Dari, dari, dari Kuwait. Saudi, enggak yang rumahnya di sini ya, Pak? Tetap, ya. Masih ada yang jemur ada ya? Masih ada. Di atas ini di mana? Kalau dengan jemur silakan. Yang hafal juz tiga angkat tangan. Hah? Mulai tes di Ya. Coba angkat tangan berapa orang Tidak usah maju, saya ingin tahu saja ya. 1, 2, 3, 4 Saya tes boleh ya 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 12 ya Cukup enggak? Habis langsung? Sudah hmm? habis Ya sudah 12 ya Tidak punya saya satu ini 11 ya Cukup Masih kan? maju Kemarin dia ini ya, dia sudah nak belajar. saja Silahkan, silahkan Silahkan, yang hanya apa? Jadi yang gila nak ambil ya Yang bohong ya maaf yang terlambat Habis, maaf ya Oh di luang tangannya Masya Allah Masya Allah Ya Allah Alhamdulillah. Masih ada satu? Tiada satu Alhamdulillah. Pas ya. Demikian kajian kita. Semoga bermanfaat dan semoga, iya nampak. Semoga Allah sebagaimana kumpulkan kita di masjid yang mulia ini. Semoga Allah kumpulkan kita di kediamannya kelak. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.